لك اللهم الحمد على ما جعلتنا مسلمين نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاءا من كل لداء وحفظا لكتابك يا رحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا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 ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق الله العظيم تضرور بسمطار الله جل جلاله وجل شانه طب ديش ني اتتاكو من بونن تون تبرحس منك ديت ماده تقتي مويت ماده ما رمضان me lutjet e tonë që i dërguam edhe i dërgujmë pandër prejë Allahu Gjellë Gjelluhu me dëshirë që a i punët që i krimë në t'i banë Kabul, insha Allahu Teala muslimanët kaluan në mujë në Ramazanit dit bitë pas dite në gjdo vend të botës me mirësit matë mëdajat Allahu Gjellë Gjelluhu që a i usëllë i ative në atë mujë të bëkuar e ata nën hyrje të mundësive të veta zhvilluan aktivitetet zhvilluan aktivitete anë kand bosha aktivitete shumë të sinqerta që edhe me dash ndoshta po thamon privat edhe me dash ndoshta jahta mu i ramazanit të organizojnë kjo nëse as diçka e veçantë është diçka e veçantë te mu i ramazanit as diçka e veçantë ato tund që ban njeriu në atë muj edhe maj miri i joni jashtë ta mujit Ramazanit së një ban edhe maj miri i joni më argument se maj keqi i joni Ramazan është maj mirë se jashtë ta Ramazanit maj keqi i joni është Ramazan maj afer ta Allahu gjëlle gjëlelu se kur duka është Ramazan برك يا دكتور في ماي مين يوم يا شهر رمضان، صحي خير شهر رمضان. بريقوله: "جاء رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بموينه رمضان، فإذا جاء شهركم، "غُلِقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، مُبِيلٌ دِيرَةَ الْجَانِمِ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، فَها هُنَا دِيرَةُ الْجَنَّاتِ" Edhe puna e tretë që ndodh Ramazan ça u sofpide të shejatin, pa shejtonat lidhen. U <coughs> fallet. Pa <Sa> shejtonat lidhen. <coughs> lidhen me vartet. Edhe e pa në me meshi të zemrës, edhe e pa meshi të diturive tona, së bashku me xhamatin ton, se në Ramazan shejtani po lidhet. Po lidhët edhe atë e mërtetumë me vej përse po lidhët. Po lidhën Ramazan se një gjemot gjatë mujt Ramazanit arritit i fal 23 qatë të ravina file me, me vullnet. E mas Ramazanit drejka në farës 4 dhe qatë jo. Ramazan me vullnet me kejt familjen kom. Me i falë 33 dhe qatë mas siftarit i lodhen me mundin e bukës në të Ramazanit, me i falë dhe ata me vullnet, aj, edhe shmite ti, edhe grafë të shpia, të gjithë në, gjith në aktivitet, gjithë në pogon, një muj Ramazan, një maqin shumë e bukur, një maqin e jashtë zakonshme e cila e përpënon unë metër e Muhammed Mustafaz gjatë 30 ditave se shejtoni i lidhën, ditën e bajramit kur zgjidhët aj, ka problemë muslimoni, qaj shka i falë 13 etare që atë në otën masak mas, mas shomi, ka problemë me dire që atë farë së bëllë. Shëjton i zgjidhën. E që ta është pra, nuk është këjarë si e tim, i njëzve dobet me falë, se mafikana i zgjidhën pra, po lidhën a unë. Nuk uzon asni harën me qenë e kunder ta që ajë që jetë fituës, po duhet të vazhdojnë procesi i machineries të aktivitetetëve të muslimonit edhe mos Ramazanit. Por shkak se na jemi çato Ramazan, çato mos Ramazani, çato na i badetin tjetër, atona ti badetin xhi kaloj, edhe ato te i badetit që po vjen. I nderuar i xhamat, kë ishte një parafonje shumë e shkurtë deri te xodit. Ne inshallah me izin e Allahut do të kalojm xhmojat që po vjen në ibadetin tjetër për ibadete të vërtilla të Islamit. Pashfaqë yon façë çuditshme është feja jo në qëndyqme për ka begatit e dhe bukurit që i ka në to dhe fitore që i korë muslimonin të. Por ata është e qëndyqme. Prej qëndyrave matë mdoja të feja stonë, matë e bukura dhe matë hareshme, është ajo se feja jo në është feja lepë. Prej bukurive matë të bukura që jenë të pas në vendësushme, është ajo se feja në jemi me një feja shumë të lepë për të mbojt është e letë për atethe, është e vume në shtila të të të të të nëtë nuk i kushtojnë muslimonit asë gjë, po i afrojnë knatësi të veçanta, nuk i kushtojnë pasuri edhe nuk i kushtojnë shëndet. Pra, të kondër të na, e kondër të na shëvartit, i afrojnë pasuri edhe i afrojnë shëndet. Ja shtë asaj që i afrojnë se dha për dhe gjëndet. Ja shtë asaj orës juridike, Ja sta sot yon dispozit dispozitave islame se me islami shkon xheneten e kalon mirën kët dunjë dhe në varr edhe në aurah ja sta asaj ato i ja afrojn përka djapi shumë xona të mira edhe i ja afrojn përka përka shëndeti shumë xona të mira edhe ja rregullojn jetën shtillat e kanë fjalën për shtillat krejtore fjalallahu ilahe illa allah an shtilla matraje islamin bidithna irin Sa kushtën me thonë ata? Sa duhet me investu për me thonë la ilahe illallah? Për me thonë la ilahe illallah nuk duhet me investu asë gjohë që unë për po thonë tri herë edhe tim me siguri, sejtë cilën herë shka të thomune, duesh me thonë ka dalë me muë, nuk dhamë gjohë. Kjo është feja jodë. Kjo është feja jodë. Shtilën matë trash. Në vitën cilën islami rrimë, Allah o e boni me thonë matë leti. Sa papi e dinojë pa fie intenzivitetit veçant, pa fie kompenzimit veçant, pa fie investimit veçant, pa fie shpenzimës veçanta, Rasulila, ilahe illallahu, Muhammedur Rasulullah, në njëherë je e musliman. Pune e dit, ta akemu salah, ta fa fallë në amodin. Pa edhe është dufare, këto e në përësëritur e nëshin herën këtë kurësit gjamije, sa kushton abdesi, sa kushton një liter ujë me marë abdesi, ka thonë shëriati, ka thonë feja jonë islame, nësa hasni me një vend, nësa hasni me një vend, nësë keni një liter ujë për abdës, po njonë e ati për e shatë me pare, e ju nuk keni, ka thonë, mirë një te mund nësë jableni. Kja është regullën jonë, ka thonë, e dinu jësë rënd, u alejë i sebi osër, dini jonë është i lepë, nuk a i rëndë. Fa rasullullahi sahabave, të të të të të të gjëj letësone, mos e randoni, se feja ju në ashe letë. Mos ju thuni njëzve, a, muslimana ashe zorë me konë, se ato që i fanën këtë botë muslimana ashe zorë me konë, kenë anëmiqë të islamit, dhe shtën të i bindin generatët e tona, se me vazhdu në këtë feja ashe zorë, largëllu pikësaj se qërat janë letë. E të let jan let qerat, qerat jan let vizduet, dhe janë letë qërat, qërat janë letë, se vëqë duhet mu kriqë duhet dhe kryet, duhet me ulagë me uje krijet espo për zina në qerat sa islam e azor sa duhet me ufal e muslimoni asniher gjaliri së një sakti i dhe insanve be... shkajtojnë se islam e azor se duhet me ufal asniher së një tha e sa kushton me ufal sa kushton abdesi një litë ruj ajt del në qeshme ajt del në lum ajt ta del në rek sa në saabët ja rasul Allah në hnu nërkabu lë bahra Tha në pojit min deti. Tha në ata udda u min maje, atë mërë me abdës për jujt ati, se se dhishin që eshte abdës për jujt ati, kjo peshko, kjo kripa, kjo kjo, nuk e dhishin sahabot ishte menjës i islamit, Than, me Ai, tha në atë mërë me abdës për i detit, a i tha, po se po abdës për i detit, po se fjegojnë në një gjojnë që ato se pytën. Tha, të hurun më el bahru, të tahu, hurun më uhu, hillun me i tëtu. E, ajo që i ka ngorë në ta është e, e, halal me hongër do më thonë peshke që i ka dalë shpirëti halafa u prish është halal me hongër së një gojë ma shumë të sa e pytën Allahu gjëlle gjëleluhu nuk në thaneve e, eh, ujnat e qeshmeve të sokakut janë halal për abdës me pas thonë kështu u dashkevesh qeshme të sokakut me marë abdës tha ujnat që i shasin njerëzit me pare vetëm ato bojnë për abdës kanë pas do me u bozë ngin rëu i tafdesit ka pas me qen biznes shumë i rrezikshëm ka pas me qen më i rrezikshëm se biznesi me me me me, me lëndët e naftës ka pas me qen biznes i madh shumë do do tashin shumë na afdesit train shumë do vetëm at biznes do ta punojin e allahut e pra por më in biznes çështja e ibadetit për me fitutit xhametin me një bokal tuit i cili nuk kushton sa ujin e detit halal e keni prapë Mështë maje e mëjë misë dikush më shqitë, se ka shumë a gjithë. U i ljumit sa lala par abdes, se ka shumë s'ka nevoj më shqitë. U i shalal, si i proska dhe në shalalë si tjetë i freskët. U i i qesh me dhe në shalalë, u i i buri me dhe në shalalë, sa u i i shiju të në shalalë, u i i breshti të në shalalë, u i i borës të në shalalë. Me kejtë këto mirë në mëzvej në puna me bo, me bo malverzime me u i në abdesin, me u i në ibadetit kur kujës i shkoj me një më ju thonë njërë në po më falë zërë po të upo, i posë u po abdekës i së kushtonë pare pare ndërë gjamiës nuk ka bilet e ja këtu në satë i njatë notës hinë falu tërë më njësë pa problem hëq njëtë notës hinë falu pa problem hinë falu tërë më njësë veç më shajdën gjami se ka termo e masit binë qërët me fletë ti me i botë disa zalangur lëqe se në gjamia nëzat, unë e kam programin me nejnë në so kak në otën, po në otën më razë në so kak e gjamia ka termo, me ashtë qëqin të më shku të gjamia, të termo e gjamit, me dhe me pido anë me hongër sa kësë, edhe disa fara me hongër në gjamiku ka termo, se kjo anë mëngu të lëk i muslimanve, këto njerëz janë, janë firavna të kësaj kohë, këto njerëzit janë parazitat të këti shekulli, E pasoj 21-shi do të jetë shumë interesant. Un po thon pra 21-shi, prej projektit 20-të ka një dallim. Theme 20-të do ta kaçënjoni faren 1 minutë në 10 gjoi e 21-shin 1 minutë në 15 do ta çesë pi goje. Pra, do të hajnë 20-tin an 21-shin për loken do ta çesën tok. Kjo do të ndodh kur gjasa do të ndodhë çetërsen. Kam thon atë po thon. Idiotët do të jesen idiotë edhe 21-shin. Hajlav do të jesen, hajla 21-shin. Ato njerëzit ka moral, amorali i së padeqies në amoralisë, elzënishë do të ishin kur 20 do të ketë ndryshim fare. Elzënish i çka do të ndodh? 21-shi do të ndodh që treni do të do të shkon më shpejt. 21-shi ndoshta do të ndodh që rruga do të jetë më e rrafsh. 21-shi do të ndodh ndoshta një zbulim i ri kundër thëndë të mirë se të ndodh. Po si diçat? Nuk do të zgjuqë në elzënish. Do shta sidat do shtukët, por sidista do të ketën e zënjishit. Inderuar i gjemot, feja, kjo feja që jemi në në ta, arritëm që një mujë që i kaloj të agjërëm me gjitha kullat e sigurimit, me gjitha sunstat e sigurimit të i badeteve që i banëm për t'i rujtë dhe për t'i pa në etër, ëmbyllëm, muslimanët po kalojnë në fazën e ditë të shtilës e filat, Pare nuk kushton në gjo, s'kushtoj ke shahadeti, në mozën e pap, as bilet, as abdes me pagabe pare, as bilet me hi, as porez, as tatim, as sigurim, për mu fal, s'ka kur gjo. Pastrim edhe ardhurim, Allahu gjëlle gjëlelu, edhe pa fije investimit të veçan, efti pak të parë, efti pak të parë, <të> te këpusën dhe falë, pa fije problemi, se ki që ka ardhë në gjumaj i pari, si ka bërgj, ati që ka ardhë më rabi, Këta bane për gjithë murnë mo. Inderuar i gjëmat, tam shtilat, islam e janë ato që nuk kushtojnë. Abdesis pë kushtojnë, namazis pë kushtojnë, ramazani, sa kushtojnë ramazani? Kush u bëjë varë për që i ka ramazani? Kur kush, për u bëjë njërë së pasëm. E shka fitunë për ato ramazani? E fitunë ato një pjesë të sevapit që i jashtë të ramazani nuk fitohet. Shka fitunë ato ramazani? Resullullaj dha është një derë në gjennet, e ka emnin rëjjen, tha hindë para dhere të gjennetit ato që i ka në gjiru, tha kërë të kryhen ato mbillët ajo. E ke garantu dherem e cila për a gjiru asit special, a shkryhun gjennet rëjjen e ka emnin, tha hindë para dhere vetëm ato që i ka në gjiru, kërë të kryhen a gjiru asit shimo kushin ta, mbillët për qërë. Këtë e ki garantu E qëta është pra Po folin qërët Ramazani po ban hargjime Ramazani po ban Iptar Ramazani dhe Ramazan muslimoni Hargjone këta Ramazani ashtë kjo kjo Hargjone muslimoni 200 mark Ramazan 300 mark Po qka fitonaj Fiton hirje në gjennet në përderë të përsaq me nëtër Pe Ramazani të ke fitur shumë Po ka lehe dhe mbiket shtilë të islamit Ta është Ramazani bashkan gjiti me vetë e mori edhe shtilën qëtër të cilën në nuk e nëzitën fare ishte shtila e zëqatit ato bashk shkojnë me Ramazanin të muslimonin gjithë mund aja gjënë Ramazanin edhe zëqatin e vetë e nëzirë e e japë në Ramazan qka ka fitu për i kësaj e zëka huat fa hara vën në me zëqat fjallat do me thonë rritje dhe pastrim shqip fjallat zëqat do me thonë rritje dhe pastrim e pastronë pasunin, edhe rritë atë. Në përmës dheqatit, pasunia jo të bërët me e modë. Në përmës dheqatit, pasunia jo të bërët me e pasër. Kushtë se ka vonë dheqatit, edhe moj pasunia ati kanë ngele pa pastruar, edhe moj pasunia ati kanë numronë në, në vend, nuk rritët fare, e nëse nuk zvogljohët. Si rritët? Si rritët? I kam pas njimi markë, Ka thonë, ho, gjakushi ka nimi markë si pas këra një kërimit, duhet me i dhonë 25 markë zëqatë. Kështu, mark, 25 markë zëqatë. 25 markë zëqatë, nimi markë ka janë. Edhe ka bonë një një një menë, i kam nimi markë për zëqatë, edhe ju ka dhënë kështjala zëqatë e mojë dhe para veti, se duhet me i dhonë zëqatë, i në nështi. E dhëtë mi markë, pra, dhëtë 150 markë, Hala ma shumë ju ka rritë ajo të dishën e pashët morki Se dhudhme allon qëtërit Ku shikanë 100.000 mark Ka shkute ajo se di 1500 mark Për dhudhme i ndhirë Edha anal ka thonë kështu E di 1500 mark Nii dare mot moti be Në adhë vend ka arru Se 97.500 mark I ka në me atë në gjatë këti E ka arru në darin e Allahu Se me sa para E ndërej zëti këtë Me 97.500 mark Dimi e 500 marka të bëhët se, hua të dimi e tasë që një ka dhe përdu të një dhëtë. Kështu të kaqë së muhët në kokë, edhe për këta nuk libë në dhëmë, të ndime e shpejt, a ndime e shpejt për daljen nga kriza, prej kësaj kriza, asë e kërsia e gjamitë, nuk libë në dhëmë, hoqë a thotë kështu, hoqë a thotë, hoqë a thotë, hoqë a thë pjegonë, fa t Këto janë një darë e vitit. Apo dhuti po, e, eh, këto jam me tije. Unë jam këto me tije. Se dhimi e 500 markë janë një darë e vitit. Por fukaradë. Dush me jaqu ati që një darët vitit. Nime një, një darët vitit. E tani shka u bopra? Allahu gjelle gjelalu e gjelle shenu. Ka prëmtu në kurani kerim. Ka thonë që ato nëmgët e 7800 që i ke në gjep. Kam pran tu në formën e vaktit, dhënit tan, edhe fjalën tim e ka thënë të ndryuar se kam vetë rrit për 10 hara deri stacion më tepër. Kjo rritja e pasurisë kur i jep zekatin. Nëse, qafar, nëse naci e jap zekatin, nuk e kthen shpinën mbrapsa me ikshir çka boni ai ku ia vlasha gjë. Nëse nuk e kthen, çka boni ai i varfuri që ia ja çolla ndër ati? Çka boni me to ai? Nëse nuk e kthen kokën, Nëse nuk full Se Allahu gjelle gjelalu tha Për të kur të aji për zëqatin A Ramazan, ajon Ramazan Edhe i vaqenzin Se e vash këta heka Sin Amazin Kër i ap selam E mbil mu aptim Ka thone Ashtë sheni i paralaj mruar Se Namazin si zëqati jota Ash pranuta Allahu Ka thone nëse këtë than kokën Nëse këtë than kokën Edhe në fjol në fjol Sa Allahun këra në kërim suratul bakara kaullun ma arothun o maghfiratun khejrum min sadakatin jetë bauha edhe sa fjala e bukur fjala me kuptim edhe falja gabimit janë të Allahum maddashr se fjala e fullen më zëqatit edhe sadakës dhonun së pranohet ka e mirë kjo kështu qenë ka a ka së pjegim qetëra dhe kësat me në kanë dhune edhe me Korani Kerim ku i nxan a i qka thull ma zëqatit një fjall ku i nxanaj vazhdo në kurani kërim i, i për në të jejtë në surë edhe fët ta që ta që mësë dhënjë sada kësë në zëqatit thullëm një fjall ta Allahun kurani kërim nësalu hum ka nësali sa fuanin alejhi to rab a fagëhu a bilun fa të rakëhu salda ta këto janë si guri i cili është në medjë ven lavërtari e lavëron e arën e vetë edhe shkun plugin shkun parmenën në biguri ose bjen plunë të sa bjen shiu i verës rënues edhe lan atë guri prej plunit sa sa ka me plunë atë guri sa aq ka me të se va prej sadakës e dhe zëqatit ati i cili full një pjallë mrapa ta shkjo kështuash në kurani kërimë Në onën psikologike Në, në atë psikologijen islame Sis vjegohet kjo Pse ta kesh ti të ndaluar të fëllësh Masit aji për zëqapit Pse ta kesh të ndaluar E ketë ndaluar gjëmatin dërshëm me fol për shkakse A i qiti aqove zëqapin të dera A po javave më dorë dikuj me aqufu ka ras të dera Nëse më dëgjona i se ti halaje të fëllë Për të miren që ja ke bo A shi plagosër të erin pikën e fundit Në derën, në bravën, në derën shpyrt nisht plagojt shumë sal se ti ta është po interesosh edhe aj, a me hongër buk me atë pare a me otë blej këpus a me blej panulle, a blej nil ti s'kep e ke plagu atë e që e këndih mu e zban me që e një plagu mu për këtë islami për këta qesit e dronave zëqatit dhe fitrës edhe sadakave vulletare ka shku edhe uhajat i ka shti këtu uhajat uhajat janë një lëjë e sadakës Ka thonë, kemi shku aqë largë në këtë fa madhështore që i kemi në the vend dikush të dera me t'ilip njimi markë, uha. Në the i ke, japja mëspritë. Veshë unë ju kisha këshinu në emnin e Allah u gjëllë gjëllalu, që këtë vite të ndërprani uha në kejtë. Ama jo vesh ka të njërën të ndërprasin uhajënë. Të gjithë muslimanët ka janë të ndërprasin uhajëtë. Kur kush, kur kuj mësi ja për uhajënë. Derit me nëqurojnë ato shka përëmorin Borgjën e së për e këthejnë Se u borë zakon U borë rebelizëm Total të eki popull Kollaj me lipe dhe me shku Mo anku të filoni Se kam një problem të rezikshem E me kajt para dërës ati Ajme i nëzirë një mi mark me t'i don Të në ti mësmeni mo kur Me jakti ati parëm E me i thonë të ati E dho veç shpirtin me t'a don Ajme u borë të kralë dhe një harë i mirë Me thonë hajt shko A i qkodhe një herë, a i qkodhe një herë Këto ku e qunë popullin ton Këto pun e qunë popullin ton Me i fitu një një 10.000 mark Dikon kudë kodë E pas taj pëse për i hat me e tu papun Me i dhonë ato me kamot Me i dhonë 10 vetë dhe ka njëmi mark E tani 10 vetë ka njëmi mark Ka njëmi e një qimë Ka njëmi e një qimë mujt A ti ka një qimë marka Po i bo njëmi mark mujt Ekipa e konsideron tash Se ka mujt njëmi mark e ka Kje ka muji një mi bërloke të kësa i dujore Edhe një mi azabet vorit Edhe një milion azabet qëhënemit O popële i dashur Mosin zjerë Allahu gjëlle gjële u ligje Mosin banë kësa i petë të ndërtuar prej Allahu jërne që qera I kam dhonë zotë mi mark Zët vedve ka një mi E ato ka një qinë mujt du të me mipru Një mi mark mujt e kam bo I kujna është kje regullë Kësh rregull i drejtëti, kësh rregull i pakurve, kësh rregull i rebelave, nuk ka rregull i saniki, nuk ka rregull muslimani mas mas atma pak, nuk ka rregull. Kto kanë bati fmirësi deri në çolën e fundit janë goçole, për iksaj kushti e tani do shka po ndon, tani po ndonjë ai që ka marr duqonin me qira, ka misteri 5 mujë pe na po eksen. E po i thot aty zot njerëz unë skam valla me paguaj qira, 5 mujë ka tash i marr di mi e tash i marr. Dimi e pashi marka po mbyllët duqani, po del. Mirë ti dolë, aty para sa ti shkanëte pa fmuj, e po shka ti jap. Ai ka duqonin çetrit, atë pa fmuj, edhe ai po el. Ai çetri e bën më bot, edhe ai po el. Çka do bëjmë atu? Çka po bën njerëzit? Çka po bën njerëzit, shekan vendos këto? Lergon për i haramit, edhe mos fut haramin në shtëpinë tonë. Ndash me turrit Pashuria e për pra mësë me dhënë zë qatën edhe mësë me dhënë sadakën apo zvogloka ajo për zvogloka zvogloka në përmet kamotës inë në ledhine kulune riba lajekumune illa kemajekumun ledhijat a habbatu shëjtanu minë lëmësi dhe të që hanë kamotën zgjohën ditën e kiametin prej vorri si a ishka a ka prek shëjtoni që që që që që që që që Do mundrejnë kome dhe për flasët për toke. Dojnë me i rejtë shvijës, a i prapë bje poshtë. E to në e thirin joni mi fri. A i shka ka prek shëjtoni së në hezë drejtë. E pa kështu qohënë pra. A to shka anë kamotë nik prej sajë. Se kam së temën të kamotë a unë. E unë jam kejtë që të kunë së më temën temë. I ndër uali gjëmotë. Allahu gjëllë dhe laluhu. Vunë i sistemi në shqies, i fati sistemi t sistemit kamotës sipas sistemit shejtanit, sistemi i drejtësit ik prej asaj. E un thash pro, mos ipli ka, mos i pli u ha fare. Mos ipli kur kuj, ket po ja tham unë edhe po e çeli derën me qen prej ketun e momi i kritikum. Un e di se maz dëgjimin ti dersi, dollaquti i filan jamir ka me qen i kritikum, keta e di për shkak se un po them një gjojë nuk e fa Allahu. Unë po thomë një gjoj që nuk e thapë nga meri Unë po thomë një gjoj që janë shumë e ndarqë me Mosebani Mosebani Derit ju më te këtë njërzve Se u hanë kur ta mirë është ka kushte Në ditën e saktuar duhet me e kësi Si pas i mami shafiut Ka thomë kur për meri di vush me li pare u hatë e dhera Kje të drejt me i thonë kur një këthen Kje të drejt me i thonë kur një këthen Edhe pas taj si të isu ishë kur mi kësën, edhe a i të atraktoj e datën, fërë e për shembol, ditën e arafatit, që sotët, ditë e arafatit, atë ditë që ka tjetë, atë ditë të i kështaj, terë e atë ditë s'ket drejta më ja përmenë mo, se datën e kështu me, si pasi momi qa, e, e bo hanifës, me dhebin shkollën, me të të tëllë nëve projmë, në kështë të rejne, ka thonë kështu, nuk kësht Po ketë të drejt më smjallon Ketë të drejt më smjallon Ska Po aja dhave Sketë të drejt me i thonë kur ma jertë Po e kejni qëtër të drejt Shka nësha e qëtëra Ka thonë ketë të drejt për ditë me e vetë Qatë të para asli bonja Për ditë kur ta zate atë shlu dhe E, që ato është ka t'i dhash A i kejë azër me midon Ama sketë të drejt me i thonë Se kur mi këthenë se ketë të drejt më smjallon Pra praktikone q citime dushmonave të sevapit, citime dushmonave të borxheve, citime dushmonave të respektit njeriu, që i ke shkuar nder edhe bile bile bile bileta, sërpo e tham, ai cetrici i Kalip i ka, ka vënë parë të Karan Halls është i me familjen e vet. Karan Halls s'moga mi u pun familjes vet. Ki po ki po sapitët me Kerr, ki po bli pi Mallboro. Edhe popi mandora, edhe opalaçin mandbora, edhe kerri mandbora, edhe sigarali kin mandbora, edhe astal mandbora, edhe tablen sigarave mandbora, edhe hunel mandbora, edhe jisit mandbora, edhe houl men mandbora, edhe kerrin për para mandbora, edhe xamin embram mandbora, u hoya foksan. Edhe manufon prap xhamatikui, xhamati i islamit me embrami, xhamati i shahadethit, xhamati i namazit, jo interuar, jo Jo, dhe dhe jam i dashur, jo. Ai që i ka u ha, dhud me fletë ma letë. Ai që i ka u ha, dhud me fletë me një nësi. Ai që i ka u ha, dhud me fletë vesh si me një nësi një në qelë me majtë. E kam fjallën një nësi me majtë qelë me përnu punë, me i këti bërgjët, me i këti u ha. Pe janë tregoj një rast. Rast i kësa i dujojë. I cili ka ndonë para 30 viteve, hiqë ma lërgë. Njerëzi që i kanë prezentu të kiraft janë gjallë. Ato që janë gjallë ma kanë thonë mu e vetë që i kanë qenë prezentë. Kushtë të diko apishkupi për filare për vardari drejnë radushko, tukri, me kashë. A ti njenin prej njerëzve tonë e zuni jama ma shpine. A gje ishte në koridor të ndzea, ndzea dhe ndërës apive thalsi edhe ju shemë dhevi ma shpine e zuni jama në gjithëtejt. Beti vetë më lënda 3 ditë Edhe 3 natë shokët e ati ekipët pëllun me hekë dhevin Deri të rrinë, inshalla, mos është gjallë Arritën, gjallë ishte Arritën, gjallë ishte ajë Kishar të dhevi Kër më rritët, kër arritën dhevin me hekë Dhe me ndëgjumë o zanin ati Kishen të vikatë, rade, ne më më pare Kështu vikatë, rade, ne më më pare edhe këtë fjallat o e gjithën, e murën, e quna gje, a i vikatë këra dhe në më mën pare, edhe në spital vikatë këra dhe më më në mën pare. Mas i arën leti, mas disa diteve, e pytën, e qka këtë i mua beti, tha, rabdës ja kanë pasë një qinë banka, kur u shemë dhevi, tha, mdullë për para mi lipke. Mdullë hi a ti për para, dhe ke dajtë to banki. E këtë qartë? E këtë qartë me zonë dhevi, qka të mdullë? e pra mësë haro tjesu i sheshtirë se dhjo në shqiptarës di në nëmëverë më, më njëherë janë si klinë janë zirate si dhe ku nësë pëllën në maderë marë ej. interesant a ka njeri pineve që i së pëllën në maderë dhe dë se zë dhevi as njësë ka pineve që nuk pëllën dë në maderë dhe se zë dhevi a di kur zë dhevi kur ta qeles gjambin sa bale e ushuj së cullve këshirë në në gjamë hoxja për ka posot ma i së mrami kur ta sosa atë kongën e bukur të minorës e cila lajmëron se me filonin u krisot a qe kur shkoj së të vorrat qe më dhevi me katia gje qe më dhevi me mjeshtri zhjet joma ta marojnë konakun qërë ta pregaditin dhevi në shemun ato edhe ta ujdisin bile me dur edhe ta login mas pak a dini shka qaj e login mja mas që ati dhevi me qatë bokallin gjëmatin dershëm interesant, faz nuk ka sunet nuk ka Në sahab nuk ka, mendu nuk ka, Allahu nuk e li, penga marrë se ka porositë, njerzit e bojnë. E dini çka kanë ato? Kur mos me baba. Kur mos me çu devorat dokall me uj ban. Ban. Praktikisht asnjëherë mos me gojë u pisotin as më diçi se lini përbo, se ju kujtoni, e, vado të rish tiçen 500 bokala, me bokaulla me çun e pa bokaulla. Çu ç'shëm gof paganizëm. Njerzit janë msumë befuta e fjala plaqa ve kanë dhon më shumë se çka ka funa jetë. A jenerabi Kër i bojnë vorrat, islami ka përosit një plan me ngritë përmi tokë, i kanë qitu i vorrave se zali, frima e fort, zali një e gjerë e merë me veti. Sa të vorrosësht, i a merë zali me veti e banë prapë tokë. Të ne e merë, vo, dhe e vinë frima. Vorin e a merë frima. A kini nisi, a kishu frima dikuj vorri. Jo, ato i kanë qitu i menu kore, kore menuaj zali, mësme morë frima. E të nasë në në kore, po që edhe na për të qesim pak që qe atit adim të atit ka zoni joma. Edhe njoni atë të të fonë dajtë të fumoj bërgjë. Edhe njoni ka dalë, ka dalë fa taknën një kënë këtha ma bërgjën. Taknën, taknën, dhe të këtha ma bërgjën. Inderuar i gjemot, inderuar muslimen. Unë jam, unë jam, unë jam një kam një sotë dërësi të rima të Ramazanit. Në ispare Allah Ramazanit në Kabul. Sadaka kabul, fitren kabul, zekatin kabul, nafilet kabul. Kejt. Unë jam duke kaluar sot e kam hap temën e haxhitun. Po jam në fazën e parë në ndarje me Ramazanin edhe në kalimin e ibadetit madh që po na vjen tash edhe disa vita e, e muslimanët anë kanë të votën po i tregaditin atij. Po i tregaditin haxhit. E ku i po i tregaditin ato? Po i tregaditin haxhit me krinën e Ramazanit pastrim. Me dhonjën e zëqatit, pastrim Me dhonjën e fitrave, pastrim Me dhonjën e sabaka vëlletare, pastrim Me falin në afilave, pastrim Kandal prej Ramazanit janë fut Me mujnë e sheualit Prej pastërtijet me pastërtijet Dhe matë bukur Prej sevapit me sevap matë matë E që tash i kanë njënua dhe gjash dita Me ketë mujt madh të bekuar Mujnë sheual Pastrim mas pastrimi Tash po prega ditën për pastrimi në qepër i cili pastrim e ka emnin haq, e aj prej punve që ban, ash ajo që i këto të eshat, me të cilët je përlonk në këtë bot, edhe kebo gjunohe, t'in dherë ka dale, edhe sot pastron edhe një harëm i njësafur, në vendin e qua i të dhull hulejta, i cilë e ka emnin një kap, pastroshe dhe ati mirë, edhe vesh marë robët e barët e gjennetit, vesh robët të cilët e ka emnin qepin, rogët ma të mira që si kje dhe shkur rogët në të cilë bat i barabart me tia i mreti fat në cilë bat i barabart me tia a i sultan kabusi a sultan gjamusi a të lidë bësh i barabart me atë e që i pshin rungët edhe bësh i barabart me zënginin matë madhën bot shdell në tokën ku në atë tokë të gjithë janë të barabart Allahu Gjelle Gjelalë u me i thonë me durë të tua për pjejt o zët A e vërteta që unë a rrita këtoa? A është e vërteta? Kue kam a thuat të qelsin? Kue kam a të qelsin ati sa në dëkut, ku i kisha të shpia dhimi e njëqin e njëqin e njëzete pës marë, e tre miliard e dhëtë hekrit e më katra për dhëtë e qelë, e këta shpinë në një, e shka me bo, e shka me thuë mirë jam, shikirë mirë jam, bo. zëngini madhë, beti madhë, A i menquri, a i menquri, a i qi hapi dyqonin, edhe punoj zanatin e vetë mekanik, apo punoj zanatin e vetë elektrik, apo punoj zanatin e vetë vulkanizer, jeta ati krejtë sisht krejtë 21 vjetë pre jetës ati, edhe shkojnë gjaminë dhe gjëj hodjën të spjegu, për këtë fatë të dashurën asa. Hogi ishte shtila e 5 prej në bitë të cilët rrinë i slomi, Ja, tash, unë e kam shansen 5-10 mark ditën 30 ditë bojnë 1.500 mark 10 mujë bojnë tas mëtë mi mark Për 10 mujë 3.000 mark dukë mi da mone Se në mod ven haji Ta këri kur i kam 20.000 vjeqar E të bjere një her E për gjithmonë sistemi I kalp i mikti muslimanve Se duhet a i me shku në hajnjë Një ditë pavdejk Të pike një her E për gjithmonë posht A i sistemi ati domaqinit i cili e dinë se në haqë e vetë se bojë të fazë a i nuk ashë, nuk shkohë të gjithë se më ka bojë fazë por shkohë të gjithë kur unë ja qësë shorëte e thot a i pra e ku me shku pare kam ama shpia gjënë gjalit shpi thot gjali pa martu qika pa martu reja pa arë hala dora e zanëme nusja e zanëme kur gjëo prej altonit halas kam blejë Rebe, me të dë dërtejtë rebe Në haqë trim i markë Në qistak të rëkuz e bakri trim i markë Shkona i turkja qenë middis kapikull Në kapal i qarëshis Në kapal i qarëshis e le haqin E me një litarë të kalb të mik të bakrit Të cilën gratë ma azburat nuk e shopim fare Edhe ajo nusja të cilës ju ka vua e të rëkuza në qafë për di javë edhe ajo për të cilin u vle edhe ajo bërbisët edhe ajo se do në mo kur t'i bojë e tri javë veri veri qohët për i gjumit sa bale edhe nusja e ka një lafa ma i ven marra me thonë po e kë verën verës i bëngu e re derën të vera të ne e vera njës ma bete në nusja e vazhdojnë thot, aga baba po më ven marra unë pak e pakere po një lape kam po e di që ti s'ma prish ki gojën vashën vashish këtë Se të shka ka bidali i shpare, që ke qistekin, a, a ka mundësi të zlatari me mandrën. Se shrigat, e shka me të blebe nëse, dhe në zikë halë ka përdu. Halë ka përdu. Ani ta, o ka kapë tërkuzën, kapë tërëzët halë ka mrenë, a e në konta, o di i mërë të zlatari. Se zlatari a i menqur, a i thot, a i folë zlatari s'ki. Ajë fianci ka ta Antonit, nuk i ka vetë durt Antonit. Edhe fianci ka ta Antonit, thotë, "Kan, nimët kara, po ti se ki dit kur e ki mora gjë?" "Kjo tani e ma, nisje ni kara, e praq 40 gram durr për 40 gram mi ndru." Ktu shkojn punët, kur ti boje dit vet nusja, vjen kunata re ma, vjali dit martot, thotë, "Babaz, ka mundimi mi ndruq, sot si të faj nusës, ti shka po vet." Se dhe uni amre ajo te. Ajë bi pin 4 dit pin dinja. Këto shkrijat malli edhe një herë thajxhinit. Kështu pa kësot pasurija ati njeri qka bashkë mendon se ka dhishka në kokë, a me dëvartet në këto rast e ka kokën në bëbyt, blenda e fije mendë nuk ka. Edhe masë kësim dëgjimi, edhe masë këti elaborimit të fjeshtë në formën e smjegimit katunit, edhe masë këti elaborimit, kur gjo nuk ndronë fare, nuk ndronë fare, kur gjo. Pse nuk ndronë? Nusja i ka ndorë punët, ajo so, të shti du qi sektë, të në du kë, blizik, të në du një, të në du një nos, e maj së brahme a i bohët qërak. Për në vashme nuk rinë, kështu shkon pasurija e njerëzve për menë, kështu shkon pasurija e njerëzve e uforik, kështu shkon e uforistat, kështu e ka në përndin. Kurse Islam i buni një regull. Islam i buni një regull 1500 vite ma, ma, ma, ma harët. Tha, o ti i dërguar e Allah për du mu martu, tha në regull, kështu i tha për nga meri, tha A ki një që ka Sa hikë Kur dhërës as kam iqë Sa hikë të shpia Sa këshire moske Një që ka Hikë një aj Dul Sa joja Rasullallah Sa këshire moske Një nëzë Të shpia Hikë një aj Dul prapë Sa s'ka Sa walau Khatimen Min hadid Sa një nëzë Taltoni Sa këshire moske Dhekonit moske Hikë një dëllë Sa joja Rasullallah Sa dhiti shka Koronit Prej Koronit përmë Sa dhiti T Idhab, e disurët alimrana dhe filansurën sa idhab ta katë zëvëghtu ke havi ma ama a kamine lë Kurën sa hasë shkosa se mehri i kësa i grue për tje ash ajo që tje dipi koronit për menjsh kja është kja është ajë sistemi jonë kur do të ndrojmë thu, ku, altonin me koronin kur do të ndrojmë to a ditë shka do të ndrojmë këtë vija me njëra qetërën a ditë kur të në more do të në vejnë e era popull do të në vejnë e era një Do të në vejnë e ara gjemot, do të në vejnë e ara puqi, do të në vejnë e ara rrava njerëzimit. Unë i thash, e dhe për fund dërësit sotit, një gjemotit, një gjemotit i thash, a i ma thanë formule vicit, së të bajnë dërës, po, unë pa thomë shka thash, shka thaj. Fa shoda shamirë, shumë ja kam bajnë dërësim disa insanëve se s'ka lidare, se prej principeve të thjetë, jetës time private si hoqë, Mundon ai çetri psa fugarave kur s kan vet. Mundon ai çetri psa fugarave, ai që xengën. E vash Njoni, ja kam pas bajt dertin, thash ai kur e boni, dars mundim i mak zguximish. E ma thai, tha ai, dashamir i tha, apo e banti bertove pse mosat hertin kam dhafa. Kështu ma tha, ai vajeri tha, açi që dert pe ballt, pse mosat kam dhafa hetina. Unë se që shit se dertit e çitivës ban me ballt. E ban ti galën se populli po vut. Aja ditë tishka ja banë gajlen mas shumëti, aja i për vetë i hiqë dërëtin se ka. Hiqë dërëtin se ka. Edhe ma zi, për mbyllin e këti dërësi, për qatë gjimishin, për qatë bërlokin, u ha pare du të me lipë. Qish me e këthi të në ato ha? Oj, ndëruar, Allahu i namazin e gjëmojnës kabul. Në këthaftë Allahu gjelle gjelaluhu në atmosferën e Ramazanit, edhe pëse lukash Ramazan, lillahi l-Fatiha.